Kirkosból volt a szája. Nincsen foga, nem látotta, nincsen foga, nem kell neki irákos volt a szája. Úgy látotta, nem látotta, nincsen foga, nem kell neki irákosból volt a szája. Kirakos bol volt a tája, nincsen foga nem kell neki, úgy látotta, nem látotta, kirakos volt a tája, nincsen foga nem kell neki, kirakos volt a tája, nincsen foga, úgy látotta, nincsen foga nem kell neki, kirakos volt a tája. Kirakos volt a tája, nincsen foga nem kell neki, úgy látotta, nincsen foga nem kell neki, kirakos volt a tája.